Еллері Квін. Пригода в будинку темряви. А це, оголосив мсьє дідоне дюваль, смикаючи себе за вуса, справжнє диво винахідливості, мій друже. Звісно, з мого боку це не скромно, але погляньте самі хіба це не прекрасно. Містер Еллері Квін витягнув шию і сів на лавку обличчям до маленької алеї атракціонів. Ще й як прекрасно, мій дорогий дювалю. зітхнув він. Цілком поділяю ваш творчий ентузіазм. Джуну, заради Бога, сиди спокійно. Полудневе сонце пекло немилосердно, і одяг Еллері вже давно почав прилипати до тіла. Ходімо далі, – запропонував Джуна. Може, не треба, – благально мовив містер Квін, витягаючи втомлені ноги. Він усе літо обіцяв Джуні цю розважальну прогулянку, але переоцінив власні сили. Еллері вже бродив парком «Країна радості» під турботливим крильцем Мсьє одного зі своїх незліченних знайомих, невтомного демона декораторського мистецтва, добрих дві години, які виснажили неабияку частку запасів його енергії. Натомість Джуна, з притаманною юності невгамовною жагою до задоволень, був, звісно, таким самим свіжим, як морський бриз. «Вам це здасться дуже кумедним», – усміхнувся Мсьє Дюваль, демонструючи білі зуби. «Це свого роду шедевр у моїй країні радості». Новий парк Розваг, ретельно спланований переважно самим Дювалем, пропонував відвідувачам найрізноманітніший вибір вигадливих атракціонів і не мав собі рівних на Атлантичному узбережжі. «Будинок темрявий. Це, мій друже, плід справжнього натхнення». Як на мене виглядає круто, зауважив Джуна, скоса поглядаючи на Еллері. Це чи м'яко сказано, Джуно, промовив містер Квін, знову витягаючи шию. Будинок темрявий, що стояв на іншому кінці алеї, не здавався особливо привабливим навіть для джентльмена з найширшими смаками. Споруда нагадала Еллері, який тактовно не сказав про це мсьєдю Валю декорації до кабінету доктора Калігарі – німецького фільму, який він колись бачив. Похилі стіни, перекошені дахи, хиткі балкони, зламані вікна та двері здавалися витвором збоченої фантазії. Тут було відсутнє будь-що звичне чи нормальне. Усе вигиналося, стирчало, нахилялося найдикішим чином. Будинок був зведений у формі масивного прямокутника – Причому три його сторони виходили на відкрите подвір'я, схоже на жахливу вуличку, вимущену потрісканим кругляком і заставлену похиленими ліхтарями, а четверта була зайнята будкою касира та огорожею. Вуличка лише створює атмосферу, тужливо подумав Еллері. Наймерзенніше, очевидно, коїться за цими похмурими сюрреалістичними стінами. Отже… Мовив мсьє Дюваль, якщо ви дозволите мені на хвилинку відлучитися, зараз я повернуся і тоді ми відвідаємо. Пробачте. Він елегантно вклонився і його маленька зграбна постать рушила до будки, біля якої молодий чоловік у формі працівника парку виголошував промову перед невеликою групою людей. Містер Квін зітхнув і заплющив очі. Парк ніколи не був переповнений, а з спекотного літнього дня він і зовсім спорожнів. Відвідувачі віддавали перевагу купальням і пляжу неподалік. З прихованих гучномовців, розташованих у всіх проходах та алеях, лунала танцювальна музика. "Дивно", сказав Джуна, гучно хрустячи попкорном. "Що саме?" Еллері насилу розплющив одне око. "Цікаво, куди йде той тип?" Здається, він страшенно поспішає. Хто? Еллері розплющив друге око і подивився в той бік, куди неуважно кивнув Джуна. Чоловік кремезної статури з густою сивою чуприною швидко крокував алеєю. На ньому був насунутий на очі капелюх із опущеними крисами та темний костюм. Обличчя було вкрите потом, а в поставі відчувалася якась люта рішучість. Цікаво, пробурмотів Еллері. «Звідки у людей стільки енергії?» «Дивно», – повторив Джуна, продовжуючи жувати. «Ти влучив у яблучко, мій хлопчику», – сонно промовив Еллері, знову заплющуючи очі. «Мені це не спадало на думку, але справді є щось неприродне в людині, яка кудись поспішає спекотного дня у парку розваг. Цей суб'єкт мчить, як білий кролик. Еге ж, Джуно!» Тоді як основу відвідувачів країни радості складають поціновувачі неспішних прогулянок. Так, цікава проблема. Він позіхнув. Мабуть, він з божеволів, припустив Джуна. Ні-ні, синку, це поспішний висновок. Ланцюжок міркувань має починатися з того, що містер Кролик, очевидно, прийшов до країни радості не заради розваг, як таких, якщо ти мене розумієш. Отже, парк – лише засіб. Містер Кролик, зверне увагу на його пом'ятий одяг Джуно, навіть не думає про країну радості. Вона для нього не існує. Він проходить повз пекло Данте, гігантську бабку, ядки з попкорном та морозивом так, ніби він сліпий, або вони невидимі. Діагноз? Я б сказав, побачення з леді. При цьому джентльмен спізнюється, що й треба було довести». А тепер, Джуну, їж заради бога свій попкорн і дай мені спокій. Він уже скінчився, тужливо відгукнувся Джуна, дивлячись на порожній пакет. Ось і я почувся веселий гальський голос, і Елері ледве стримався, аби не позіхнути. Не нудьгуєте, друзі мої, обіцяю вам божественну розвагу. Уф? Мсьєдюваль похитнувся. Еллері стривожено підвівся, але виявилося, що масивний суб'єкт у насунутому на очі капелюсі наштовхнувся на пурного маленького француза, ледь не збивши його з ніг. Пробурмотів щось, що вочевидь означало вибачення, і поспішив далі. «Свиня?» – вирхнув мсьє дюваль, блиснувши чорними очима. Він знизав плечима і з осудом подивився вслід незнайомцю. «Схоже», – сухо зауважив Еллері – наш білий кролик не може встояти перед вашим шедевром, Дювалю. Він зупинився і слухає оповісника. «Білий кролик?» – спантеличено перепитав француз. «Так, він наш клієнт, а з клієнтами не варто сваритися, ж? Ну, ходімо, друзі мої». Еллері, зітхнувши, підвівся. І гості разом із господарем покрокували доріжкою. «Леді та джентльмени!» – продовжував закликати молодий чоловік. Якщо ви не відвідаєте будинок Темряви, то можете вважати, що ви не побували в країні радості. Такого захопливого атракціону ще ніколи не існувало в жодному парку світу. Це похмуро, моторошно, жахливо». Висока дівчина, що стояла перед ними, засміялася і звернулася до старого джентльмена, який спирався на її руку. «О, тату, давай сходимо туди. Упевнена, це дуже весело». Еллері побачив, як сива голова під солом'яним капелюхом весело кивнула, і дівчина почала енергійно пробиратися крізь натовп. Старий не відпускав її руки. У його постаті відчувалася дивна скутість, а коли йшов, він якось чудернацько волочив ноги, що привернуло увагу Еллері. Молода жінка купила в будці два квитки і повела старого за огорожу всередину. У будинку темряви драматичним тоном продовжував молодий промовець. Ви не побачите жодного промінчика світла. Вам доведеться шукати дорогу навпомацки, І якщо комусь стане ніякого, ха-ха, абсолютна темрява. Бачу, джентльмен у коричневому твідовому костюмі трохи наляканий. Не бійтеся, ми подбали про те, щоб відвідувачі навіть із найслабшим серцем. І з серцем у мене все гаразд. Загудів обурений бас у перших лавах. Почувся сміх. Чоловік, до якого звертався оповісник, був могутнім молодим темношкірим чоловіком у бездоганному коричневому костюмі та солом'яному капелюсі, що різко контрастував із його вугільно чорною шкірою. Вродлива дівчина, що тримала його під руку, ніяково хихотіла. Ходімо, мала, ми їм покажемо. Два квитки, містере. Парочка швидко рушила за молодою жінкою та її батьком. Ви можете годинами блукати в темряві в пошуках виходу, з ентузіазмом продовжував юнак в уніформі. Але якщо вам стане несила блукати, зверніть увагу на зелені стрілки, які часто трапляються на шляху. Вони вказують на невидимі двері. Пройшовши крізь одні з них, ви опинитеся в темному коридорі, що тягнеться навколо будинку і веде до підвалу привидів – кімнати, збору внизу. Тільки не користуйтеся дверима із зеленою стрілкою, якщо не хочете покинути атракціон, бо вони ведуть лише в один бік – у коридор. Ви вже не зможете повернутися в будинок Темряви, але зазвичай ніхто не обирає цей легкий шлях. Усі йдуть туди, куди вказують червоні стрілки». Чоловік із густою, досить неохайною чорною бородою, у поношеному крислатому капелюсі, пом'ятій краватці та з пласкою валізкою, як у художника, купив квиток і швидко закрукував доріжкою. Його щоки почервоніли під поглядами цікавих очей. «Що це ще за вигадка Дювалю?» – поцікавився Еллері. «Стрілки?» – мсьє Дюваль ніяково усміхнувся. «Про всяк випадок довелося підстрахуватися». Будинок темрявий справді шедевр, від якого холоне кров, містере Квін. Тому він знизав плечима. Я передбачив коридор, щоб можна було покинути будівлю в будь-який момент. Інакше, як слушно зауважив юнак, ви б блукали там годинами. Зелені та червоні стрілки майже не світяться і не порушують темряви. Але якщо ви підете за червоними стрілками, вів далі молодий чоловік, вам довго доведеться шукати вихід. Деякі з них вказують правильний шлях, а деякі ні. Але поступово, після низки захопливих пригод. Отже, леді та джентльмени, лише за. Ходімо. заблагав Джуна до краю збуджений цією рекламою. Б'юся об заклад, там до біса цікаво. Готовий погодитися з тобою, похмуро промовив Еллері, коли натовп почав рухатися. Гаразд, з Богом. Усміхнувся він. Джуна помчав до дверей в огорожі, що трималися під якимось неймовірним кутом. Контролер узяв квитки й урочисто вказав великим пальцем через плече. Денне світло зникало з кожною сходинкою хитких сходів, що вели вниз. «Спуск до склепу, егеш?» – пробурмотів Еллері. «А, так, до підвалу привидів, про який потякав оповісник. Дієдоне, я готовий вас задушити». Вони опинилися в довгій, вузькій і вогкій, схожій на підвал кімнаті, з трухлявими стінами, яку тьмяно освітлювали лампи, прикрашені майстерно виготовленим павутинням. Вічливий скелет забрав у Еллері капелюх, поклав його на дерев'яну полицю і вручив йому мідний номерок. Полиця була майже порожньою, хоча Еллері помітив у двох відділеннях валізку художника та солом'яний капелюх сивого старого. Прийом виглядав зловісно, і Джуна весь тремтів від захвату. Еллері вирішив, що відвідувачі, переживши пригоди, виходять у відділення з іншого боку решітки, отримують свої речі через віконці і піднімаються до благословенного денного світла іншими сходами у правому крилі. «Ходімо!» – нетерпляче повторив Джуна. «Чого ви там порпаєтеся? Сюди!» І він побіг до дверей ліворуч із написом Вхід, але раптом зупинився, чекаючи на Еллері, який неохоче плівся за ним. «Я бачив його!» – прошепотів Джуна. «Кого?» «Його, кролика!» Еллері здригнувся. «Де?» «Він зайшов усередину!» Джуна примружився від збудження. Виходить, у нього побачення тут. Визнаю, це дивне місце для побачення. Пробурмотів Еллері з острахом дивлячись на хиткі двері. І все-таки міркуючи логічно. Ні, Джуно, це не наша справа. Приймемо покарання як чоловіки і виженемо звідси диявола. Я йду першим. Ні, я. Тільки через мій труп. Я обіцяв татові Квіно, що приведу тебе назад живим. Тримайся міцно за мій рукав. Що сталося потім, важко передати словами. Інспектор Річард Квін часто стверджував, що клан Квінів, зліплений із того тіста, з якого постають герої. Проте Еллері, хоч у ньому й текла чи стісінька кров цієї гідної родини, невдовзі забажав опинитися на відстані тисячі світлових років від цього жахливого місця. Ступивши в дверний отвір, вони скотилися вниз оббитими повстю сходами – Зі стукотом вдарившись об щось, що вислизнуло з-під них із огидним вереском. Жодної можливості зорієнтуватися просто не було. Вони опинилися в такій непроглядній пітьмі, в якій Еллері взагалі коли-небудь мав нещастя перебувати. Кожен крок доводилося робити навпомацки і молитися про удачу. Не можна було розгледіти навіть власних пальців. Раз у раз вони наштовхувалися на стіни, які вельми негостинно відгукувалися легким ударом електричного струму, а також на предмети, що гриміли кістками або видавали зловісне рипіння. Пішовши за підказкою ледь помітної червоної стрілки, вони натрапили на отвір у стіні, куди можна було пролізти, лише зіщулившись немов налякана тварина. З іншого боку, на них чекала підлога, що захиталася під ними – Після чого вони заковзали похилою площиною до іншого кінця кімнати, якщо це взагалі була кімната, і провалилися в діру, упавши на вкриту повстю підлогу трьома футами нижче. Далі були підйом сходами, що вели в нікуди, стіна, яка падала на голову, лабіринт завширшки, придатний для людини будь-яких габаритів, але такий, що дозволяв випрямитися лише гному. Решітка, за якої по ногах тягнуло крижаним холодом, кімната з ефектом землетрусу та інші подібні задоволення. І без того напружені нерви доводила до повного виснаження симфонія репінь, брязкоту, свисту, виття та вибухів, виконати яку було навряд чи під силу навіть усім мешканцям Бедламу. «Весело чи не так, синку?» Насилу вимовив Еллері, приземлившись після чергового раптового падіння, і подумки посилаючи невельми приємні пітати на адресу Мсьє Д'єдоне Валя. «Куди тепер?» «Тут зовсім темно», – задоволено зауважив Джуна, втім, міцно чіпляючись за руку Еллері. «Я нічого не бачу, а ви?» Еллері почав мацати в темряві. «Виглядає обнадійливо», – промовив він, барабанячи пальцями по скляній поверхні. Це виявилася вузька панель, але вище за його зріст. Щелини з боків дозволяли припустити, що це двері або вікно, але пошуки не виявили ні ручки, ні засовки. Розкривши складаний ніж, Еллері почав шкрябати ним скло, думаючи, що воно вкрите темною фарбою. Але після кількох хвилин напруженої праці йому вдалося відшкребти лише крихітну смужку світла. «Тут вікно або скляні двері», – томлено сказав він. «А смужка вказує, що вони виходять у двір або на балкон над ним. Нам треба вийти». «Ой!» – скрикнув Джуна десь позаду. Звідти почулися звуки шкрябання, що змінилися глухим ударом. Еллері повернувся. «Господи, Джуно, що з тобою?» З темряви долинув жалібний голос хлопчика. Я шукав вихід, посковзнувся на чомусь і впав. О. Елері полегшено зітхнув. А я вже подумав, що тебе атакували привиди. Ну, вставай. Ти не вперше падаєш у цій клятій дірі. Але тут мокро, затинаючись, озвався Джуна. Мокро? Елері ступив до Джуни, орієнтуючись на голос і вхопив його за тремтячу руку. Де? На підлозі. Я вимастив у цьому іншу руку, коли впав. Воно мокре, липке і тепле. Мокре, липке і тепле? Еллері відпустив руку хлопчика, попорпався в кишенях, вийняв маленького ліхтарика і натиснув на кнопку з дивним перечуттям кульмінації драми. У пітьмі відчувалося щось нереальне і водночас таке, що наближалося до фіналу. Джуна сопів поруч. Ліхтар освітив майже нормальні двері з натяком на кубістичні обриси, з низькою перемичкою і маленькою ручкою. Вони були зачинені. Підлога була заплямована густою темно-червоною рідиною, що просочувалася крізь щілину з іншого боку дверей. «Ану, покажи мені руку!» – тихо зажадав Еллері. Джина простягнув кулачок. Еллері розтиснув його і подивився на долоню. Вона була яскраво-червоного кольору. Він підніс її до носа і понюхав. Потім витягнув носовичка і витер ним руку хлопчика. Це пахне не фарбою, еге ж, Джуно. І навряд чи Дюваль дозволив би своєму ентузіазму зайти так далеко, щоб вилити на підлогу щось інше для створення атмосфери. Еллері говорив заспокійливим голосом, дивлячись то на забруднену підлогу, то на спотворене страхом обличчя Джуни. Ну, синку, давай, ну, відчинимо ці двері. Еллері натиснув на двері, які зрушили на півдюйма, і застрягли. Сціпивши зуби, він штовхнув їх щосили, але відчинитися їм заважало щось велике і важке. Вони на силу піддавалися, на після кожного поштовху. Навмисно заступивши спиною від погляду Джуни кімнату за відчиненими дверима, Еллері спрямував у отвір тонкий промінь ліхтарика. Кімната була восьмикутною і абсолютно порожньою. Лише вісім стін, підлога та стеля. Крім тих дверей, у прорізі яких стояв Еллері, тут було ще двоє. Над одними виднілася червона стрілка, над іншими – зелена. Обидвоє дверей були зачинені. Промінь ліхтарика ковзнув убік, шукаючи перешкоду, що заважала відчинити перші двері. Щось масивне, темне і безформне, нерухомо сиділо на підлозі спиною до відчинених дверей. Промінь затримався на чотирьох темних дірках посеред спини, з яких, просочивши піджак, стікала на підлогу кров. Елері щось буркнув Джуні, опустився на коліна і підняв голову нерухомій постаті. Це був білий кролик. І він був мертвий. Коли містер Квін підвівся, він був блідий. Промінь ліхтаря заковзав по підлозі. Через кімнату до мерця тягнувся кривавий слід. Навпроти по діагоналі лежав короткоствольний револьвер. Запах порогу ще відчувався в кімнаті. «Він! Він!» – прошепотів Джуна. Еллері вхопив хлопчика за руку і відтягнув назад до ківнати, яку вони щойно покинули. Ліхтар освітив скляні двері, поверхню яких він нещодавно шкрябав. Еллері щосили вдарив по склу ногою, і в приміщення увірвалося денне світло. Проробивши достатній отвір, щоб могло пролізти тіло, він проліз крізь розбите скло і опинився на одному з фантастичних балкончиків, що нависали над внутрішнім двором будинку Темряви. Внизу збирався натовп, приваблений звуком битого скла. Еллері помітив метушливу постать мсьє Дюваля, який схвильовано розмовляв біля будки касира з одягненим у мундир Кольоруха поліцейським, що чергував Україні радості. Дювалю. гукнув він, хто виходив із будинку темряви? Що? здивовано перепитав маленький француз. Хто виходив після того, як увійшов я? Швидше, друже, не стійте, роззявивши рота? Хто виходив? Мсьє дюваль облизав губи, дивлячись угору переляканими чорними очима. Ніхто, містере Квін, а в чому річ? «Можливо, ви перегріли голову на сонці?» «Чудово!» – крикнув Еллері. «Отже, він досі у цьому клятому лабіринті. Поліцейський, викличте регулярну окружну поліцію. Простежте, щоб ніхто звідси не йшов. Затримуйте всіх просто біля виходу. Тут убили людину!» Записка, написана тонким жіночим почерком, сповіщала. «Дорогий Анси, я мушу тебе побачити. Зустрінемося на старому місці, у країні радості, в будинку Темряви, у неділю о третій годині дня. Я стежитиму, щоб цього разу мене не помітили. Він підозрює. Не знаю, що робити. Я кохаю тебе. Меч. Капітан Зіглер, окружний детектив, клацнув пальцями. «Ось вам і розв'язка, містере Квін. Це знайшли у нього в кишені». «Цікаво, хто такі Медж і той хлопець, який підозрює? Мабуть, чоловік?» Кімнату освітлювали промені ліхтариків поліцейських, що химерно перетиналися з променем великого ліхтаря, який один із копів тримав над мертвим тілом. Шестеро людей вишикувалися вздовж однієї з восьми стін. П'ятеро з них витріщилися, як заворожені, на нерухому масу, освітлену ліхтарями. Шостий, сивочолий старий, що все ще спирався на руку високої молодої дівчини, дивився просто перед собою. "Гм", промовив Еллері, окинувши поглядом затриманих. "Ви впевнені, капітане Зіглер, що в будинку більше ніхто не ховається?" Упевнений, містер Дюваль відключив механізми, сам провів нас будинком і разом із нами обшукав кожен куточок. Оскільки відтоді ніхто звідси не виходив, убивцею має бути один із цих шістьох. Детектив холодно подивився на підозрюваних. Усі здригнулися, крім старого. «Дювалю», – тихо сказав Еллері. Мсьє Дюваль також здригнувся. Він був смертельно блідий. Чи не існує якогось таємного способу вийти звідси непоміченим? «Ні-ні, містере Квін, я зараз же принесу план і покажу вам». У цьому немає потреби. Кімната збору – єдине місце виходу, затинаючись вівдалі Дюваль. Боже, чому це мало статися саме тут? Еллері тихо звернувся до елегантно, хоча й дещо похмуро вдягненої жінки, що стояла біля стіни. Ви Медж, чи не так? Жінка була єдиною з шести затриманих, кого він не бачив, слухаючи зовні разом із Джуною та Дювалем про мову оповісника. Мабуть, вона увійшла до будинку темряви раніше за них усіх. П'ятьма іншими були висока дівчина та її старий батько, бородатий чоловік, схожий на художника, і широкоплечий, молодий темношкірий хлопець зі своєю вродливою супутницею мулаткою. Як ваше ім'я? Я я не медж, прошепотіла жінка, здригнувшись і відсахнувшись. Під її сповненими страху очима темніли фіолетові тіні. На вигляд їй було років 35. Від колишньої вроди лишилися лише сліди. У Еглері з'явилося дивне відчуття, що жінку підточує не вік, а страх. «Це доктор Гарді», – раптом промовила висока дівчина і вчепилася в руку батька, немов уже шкодуючи, просказане. «Хто?» – швидко перепитав капітан Зіглер. Убитий. Доктор Анселм Гарді, нью-йоркський фахівець із очних хвороб. Точно, озвався чоловічок, що стояв на колінах біля трупа. Він кинув детективу якийсь предмет. Ось одна з його карток. Дякую, доку. Як ваше ім'я, міс? Нора Рейс, дівчина зіщулилася. Це мій батько, Меттью Рейс. Ми нічого не знаємо про цю жахливу справу. Ми просто вибралися до країни радості розважитися, якби ми знали. Норо Люба м'яко промовив її батько, не поворухнувши втім жодним м'язом. Але ви знаєте вбитого. Похмуре обличчя Зіглера виражало підозру. Дозвольте мені відповісти, сказав Меттью Рейс. У нього був приємний, мелодійний голос. Ми з донькою знали доктора Гарді лише як професіонала. Це зареєстрований факт, капітане Зіглере. Він лікував мене понад рік, а потім оперував мої очі. По восковому обличчю старого пробігла судома болю. Він казав, що це катаракта. Гм, протягнув Зіглер, ну і я повністю осліп. Запанувало ніякове мовчання. Еллері похитав головою, роздратований власною сліпотою. Йому слід було зрозуміти раніше. Безпорадність старого, його дивний застиглий погляд, розсіяна усмішка, човгання ногами. І у вашій сліпоті винен доктор Гарді, містер Рейс. Різко поцікавився він. Я цього не казав, пробурмотів старий. Усе в руках божих. Доктор Гарді робив, що міг. Я залишався зрячим понад два роки. Ви знали, що доктор Гарді перебуває тут, у парку? Ні, ми не зустрічалися з ним два роки. Де були ви двоє, коли поліція вас знайшла? Меттью Рейс знизав плечима. Десь у будинку, здається, біля виходу. А ви? Звернувся Еллері до темношкірої пари. Мене звати Джуджу Джонс, сер, невпевнено заговорив хлопець. Я боксер-професіонал у напівважкій вазі. Мені нічого не відомо про цього доктора Гарді. Ми з Джесі були в кімнаті, яка хиталася, наче п'яна. Господи! – простогнала вродлива мулатка, що повисла на руці у свого супутника. – А як щодо вас? – запитав Еллері бородатого чоловіка. Той стенув плечима. – Щодо мене? – для мене все це суцільна абракадабра. Більшу частину дня я провів на скелях. «Зробив пару етюдів морських пейзажів, адже я художник». «Джеймс Олівер Едамс, до ваших послуг». У його поведінці відчувалося щось зверхнє та вороже. «Ви знайдете мої ескізи та ящики з фарбами в камері, схову, внизу. Я гадки не маю, хто цей мертвяк. І щиро хотів би ніколи не з'являтися в цьому огидному місці». «Огидному?» – м'єдюваль аж захлинувся від люті. – Та ви знаєте, з ким розмовляєте? – заверещав він, наступаючи на бородання. «Я? Д Д – Я «Ну -ну, д'єдоне Дюваль. – Ну-ну, Дювалю, – заспокійливо промовив Еллері. – Нам ні до чого зіткнення двох артистичних темпераментів, принаймні зараз. – Де ви були, містере Едамс, коли відключили механізми? – Десь у будівлі.